Naudu billahi min ash shaytana rajeem Bismillah arrahman arrahim Inna alhamda lillahi na ahmaduhu wa nasta'ainuhu wa nasta'gfiruhu wa naudu billahi ta'ala min shururi anfusina wa min seyyi'ati a'malina ma yahdihi allahu falamudillahu wa ma yudlilhu falamudilahu ashadu an la ilaha illa allahu wahtahu la shariqa lahu wa shadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du fa inna asdaqa alhadithi kitabu allah wa khaira alhadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa sallam wa sharra l'umur muhdathatua wa kulla muhdathatin bidhah wa kulla bidhahatin dalalah wa kulla dalalatin finnari thumma amma ba'du ijid falandariimi Të gjitha me njojët të gjithë shqiri është vetëm për Zotin Gjelle Gjelaluhu, madhrinë të ti, lërtsinë të ti, përshëndetjet të mëshira bëkimët të Zotit, të gjitha mbi njeriun më të mirë të njerëzimit Muhammedin sallallahu aleyhu sallem, mbi shok të ti besnik, mbi familinë të ti të ndarshme, mbi gratë të ti të patshta dhe mbi gjithë muslimanët anë e kanë botës, të cilët të ndjekin dhe pasojnë rrugën e ti me të mirë dherin e ditën e kiametit. Të ndërruar gjemat me lejnë e Zotit Gjellë Gjellë Ljuhu, dhe të vazhdojmë në legjerimet tona, duke nda disa kohë, disa qaste, për para gjumas, për para khutë bësë gjumas, që të këshillohëm i me fjalët e Zotit, me fjalët e pengamberit sallallahu aleyhi vësallem, dhe me shpjegimet e xhallarëve dhe ulemave të muslimanëve të cilat na e kanë servuar neve dhe na e kanë ofruar ajkën këshillën kaimakin e Kur'anit dhe të çonëtit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në ligjëratat e fundit kemi nis vargun dhe ciklin e ligjëratave ku kemi përmend mbi vlerën dhe dobit dhe frytë të çka i ka me përmendë Allahun Gjellë Gjellëllu. Njëriju në këtjet, do mëzdo e ka një lidhje të fuqishme ta këtë me Zotin e vetë. Njëriju në këtjet, do mëzdo shmërisht, si që është i lidhur me sendet fizike, si kështë që është i lidhur me shumë sendet e cilat janë ushqim për ta, dhe janë pa tjetër shqësi për ta, kështu e ka e do mëzdo shmëri që të lidhët me Zotin e sendeve, Allahun të pareke, Për e ibadeteve më të mdoja Për e vlerave më të mdoja në Kur'an Për e ibadeteve të cilat nuk kanë sasi Nuk kanë masë Nuk kanë dozë të caktuar është për mendja Zotë i Gjellë Gjellëlu Andaj neve në Kur'an Edhe në sunetën e pengamberi Qëllallahu a.s. e gjejmë namazin Mirë po e gjejmë me dozë të caktuar Allahu Gjellë Gjellëlu e ka po 5 vakë namazë Farz dhe janë numrat e caktuar Pasta edhe na filja kur ka arsi na file Allahu Gjellegjellu nuk e kalan të lir Pa e kalan me numra Andaj i ka caktue sunetet I ka caktue sunetet e ditës I ka caktue Allahu Gjellegjellu Dë farz të sabahot Pasta i kur e ka caktue sunetin Ka dhën dy të sabahot Ekshtu mera Mirë po Nëse e shikojnë a dhikrin kërshi salatit, nëse e shikojnë a përmendjën e Zotit, kërshin a mazit, dhe të gjejnë a se është panumër. Nëse e mërë mi Ramazanit, dhe e masmi në pëshore, në del një muaj në vit. Pasaj gjellë gjellë luhu, edhe kur ka dhanë leje me a gjëruë në file, e ka caktue, ka dhanë është të mirë, me agjerut hanën edhe të ejten apo ka thonë një ditë po një ditë jo kure pyten për nga më verin sallallahu aleyhi sallem a ka më nësi në vazhdimësi me agjerut jo. a nuk banë në ditë për ditë a nuk jo. banë në ditë për ditë a nuk banë në ditë për ditë a nuk banë në ditë për ditë zë qatin kure ka caktu zote jo në gjele gjeleluhu si sasi e marjes se pasunikut nga pasuria e ti për të mbulu nevojat e nevojtarëve dhe fukarëve, Allahu xhele Gjell xheleluhu e ka ndaluam mi amor kret. E ka ndalu Allahu xhele Gjell xheleluhu mi amor kret. Mirpao ja kamon një sasi shumë të vogël, 2.5% nga pasuria e tij shumë e vogël. Pastaj Zoti on xhele xheleluhu kur e tha haxhin, më shkoi me vë vizit çabën, nuk ka ibadet më të madh. Mirpao Një ditë për i ditë vërë një rite Për nga mbejdi sallallahu aleyhi ve sellem Dërsa ta ishin në haqë Ishin në meke në haqë Dë thaë ja Rasul Allah Oj dërguar i Zotu E fi kulli amin Açdo vit me bo haqë Heshti Për nga mbejdi sallallahu aleyhi ve sellem Dë thaë ja Rasul Allah Açdo vit Heshti Pra për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për për p Ata që ka ju ka ardhë si urdhër, zbatone, ndalesat, ndalënu. A ti ku ka heshtë, vazhdoni, se Zotë i juve nuk ka harruhe, si kur të kishë qenë gjdo vit haji e kishë cekë Zotë i juve në të barek e vëtjara. Po kur ka thonë njëherë, mos e këdhë ka për dyti. Pra nësi i morëmi shtilat e islamit, i shofëmi se ata nuk kanë ardhë me dozë, të pa caktume. Nuk ka arë qysh doje njeri. Nuk ka arë sa doje, po duhet me masë të caktuar. Nuk ka mundësi njeri mi falë tre reqatë na file. Ska mundësi. I falë dy ose i falë katër. Mirë po tre reqatë na file nuk eksiston. Se e ka një formë të namazit tjetër zgudzonë me aprish, ajo është vitri. Ajo është vitri. Andaj zoti jo në gjëllë gjëllë luvë. Në çdo ibadet ka caktuar formë përveç dhikrit. Përveç përmendjes së Zotit nuk ka caktuar formë. Nuk ka caktuar formë Zoti Onë te barekehu te ala. Andaj në surën Al-Imran Allahu jelle jalaluhu taqab. Ellezina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Te dhallahu jelle jalaluhu kur apo mend Dhikri. dhe ju e dini se shtrit zban mu falë, përvesh i smurri ju e dini se agjerusi duhet mu ka një shëndosh për me agjeru smundje ka, sa gjeron ju e dini se fukaraja s'ka zë qatë që ka tjape, a i merë ju e dini se ajë qilis ka pasuri se ka obligim hagin, hiq para se ka obligim, mirë pa shikoni në përmendje në zotit Në thënjen subhanë Allah Alhamdulillah La ilahe illa Allah Allahu akbar La hawle wa la kuvete illa billah E të gjitha përmendjet tjera Qëka dhëtë Allahu Gjellewalën surën Ali Imran Allezhina Yadhkurun Allah Qiyamen Ata të cilët e përmendin Allah Duk e këtën në kam Pra duke e të E përmendin Allah duke hecë e përmendin Allah, këjemen, u e kuuden, dhe kur janë të ullur, kur janë të, të ullur, e përmendin Allah, në gjellë gjellë gjellë, dhe paslaj, wa ala gjullubihim, dhe kur tjenë shtrit, edhe kur tjenë të shtrir, e përmendin Allah, në gjellë gjellë gjellë, dhe këj i batet, kanë thamë djetarët, me këto toleranca, dhe me këto pasasi, Nuk ka arë vetë se për përbëjnë një në Zotë i Gjellë Gjellë Ulur Në kam Shtrit Dush me përbëjnë dhe Allahu Gjellë Gjellë Dhe është që u di se si njerëzit Subhanë Allah Dhe njëher Rrinë në kam Dhe nuk banë kurgja Nuk e përbëjnë Allahu Gjellë Gjellë Rrinë ulur Sush të po kurgja Nuk e përbëjnë Allahu Gjellë Gjellë Dhe po e piti me donë Qka i të po qe kurgja Nuk kur gjo, kur gjo është të bo Edha i për një mesë është të bo kur gjo Mi për e shef gojnë e ti Së është të lëviz Pse Allah mësë me lëviz goja Shka kushtonë mësë me lëviz goja me than Subhan Allah Elhamdulillah I madhështë Allah Falëndërimët janë për Allah Shqyqirë Shukër Allah Për këto begati të shumëta Edhe për qatë nejën që ka jetu nejët rahat që ty Elhamdulillah Por qdo bega ti, falëndëron Zotin Gjellë Gjellëllu. Disa njerës rrinë shtritë, pushojnë, dhe nuk e përmendë Allahun Gjellë Gjellëllu. Dhe nëse e pizë se qka e të bëa, dhe nëse e pizë se qka e të bëa, thot jam të nejtë jam të pushuhe, dërsa në atë pushimin e ti e shetë gjuën e për lëvishme. Pse va? Pse me nejtë gjuë e për lëvishme? Nuk gudzonë minejtë besimdari gjuë e për lëvishme. Me e bo, pa kushte, pa kushte. Dhe dini se adhurimi i namazit ka kushte para hyrje dhe mrejnë në namazit. Duhesh me hyrje i pac në abdes, i pac në trup, i pac në vendin ku falësh. Këte në kushte dhe mrejnë në namazit zgudzon me prish. Dhe duesh me ju përmajt disiplinave të shtyllave dhe kushteve dhe vagjibateve të namazit. Në dhikrin e Zotit si ki këto. Asa abdes nuk duhet. E asë nuk duhet që ti mu kërë në në gjendit të caktuar. Por vetëm një meselit të duhet. Mu të kujtu me përmendë Allah u kach. Vecë mu të kujtuve. Edhe me përmendë Allah u në te bareke u e te ale. Pra gjematin dë ruar ki është një ibadet i malë i Zotit të bareke vë të are, ku Allahu gjellë gjellë luhu, përshka këse edhin nevojën e robit, për të përmendë Allahu gjellë gjellë luhu, dhe se lidhje e ti me Allahu gjellë gjellë luhu, është lidhje e cila, ja rrit gjallrien, i jep jet njeriut, Allahu ja ka mundësu këta me e bohe, pa kushte, pa kushte, vetëm e përmendë Zotit të amë të bareke vë të are, andaj, Kjo është adhurimi të cilën neve përflasin edhe ajo është me përmend Allahun të bareke të ala, me përmend Allahun gjelle gjelle gjellë kemi përmend dobi të shumëta të përmendjës e Zotit të bareke vë të are e në gjëratën e fundit kemi përmend në khutbe se prej dobive të përmendjës e Zotit është qelja marja e qelsave të dijes, të njohurisë, të elmit, çka e ka thit Allahu xhejel xjelal, el-ilm, dija. Dietarët kanë thënë, elmi, dija, njohuritë janë prej Zotit. Këth njohuritë janë prej Zotit. Asnjë send në moyvogull nuk ekziston që nuk është prej Zotit. Ska dijen tokë që nuk është prej Zotit. Nuk di diçka biri i ademit që nuk e ka prej Zotit. Çka mundet me ditë ai vet? Nuk ka shkencë, nuk ka teori, nuk ka lond e trajtuar nga biri i ademit, vetëm se rroi te asaj dhe zonafilla asaj është e ademit Ali ademi, Salatu Wassalam, e ademi ka marrë të gjitha prej Zotit vet. Allahu tebareke وتعالى. Anaj dietarët kan thon, dia ka Chelsea. Sikur shtëpia që ka qelsë. Dija ka qelsa. Dhe pa qelsë, këtë është as, as nga njëna a nuk mund është më hije. Dhe djetarët kanë thanë, se dija është pasuria më madhe që ka eksistanë. Argument, ka thanë me nga meri sallallahu aleyhi sallam. Inne l'ulema, warathetul embia, Për, inga, për nga mëberët Janë tërashëguar nga djetarët Pro djetarët njës të djes Trashëgujnë për, për nga mëberën Sallallahu aleyhi vësallam Wa innel ulemah Ka dhonë Med vërtet Wa innel embia Për nga mërët Ska lënë dinar as dirhem As altan as argend As ari As argend Qa kan lënë? Kan lënë dje Dhe kjo dije është pasuria më e madhe. Por kto është një sekret interesant dhe një mrekullie e Zotit Xhelel Xelalu te çështja e dijes. Dietarët kanë thënë, të gjitha pasuritë, të gjitha pasuritë e tokës, të cilat janë në shërbim të njerëzve, janë mundsi për tu vjedhur. Apo çdo pasuri Çdo pasuri e ka një çels. Qoftë edhe nëse e ka të ngarkuara Çelsin, ajo e ka një çels. Sepa ku zotnia i asaj pasurie e ka çels. Edhe nëse i ka drithrat e rond, dikush i di ato, shifra dhe ato numrat. Andaj nuk ka pasuri në tok që s'ka mundësi me i nd ta hajduti. Nuk ka pasurinë tok që s'mund të i hajdute. Mësme mës pasen ki fakt Nuk i këshin tu të pasunikat Nuk i këshin vendos njerëzit pasurive të të tëre dry Se e din që i mënët më vjër Sa do së tjetë e madhe, mënët më vjër E vogël, mënët më vjër Dry një madhe, mënët më thyje Por, djetarët kanë vanë E ka shpërnda Allahu një pasurin në tok E ka dhanë Allahu një pasurin në tok me bëllok Shumë e malë është Sko s'kejë Të gjithë mundet me morë dhe prapë mbetë shumë Dhe Allahu Gjellë Gjellëlu me kudretin e tina Dhe me ilmin e tina Dhe me fuqin e ti Absolute e ka bodhë që kërë ilm Me gjithë së është ishpërndam Ska drina heqë Kur kusë së nëmerë Allahu E ka lën dijen E ka përhap dijen Zotë Ion Gjellë Gjellëlu Shumë e malë është Dije sa të duash, sa të duash ka dije në totë, me të madhe, vetëm tituj të librave, vetëm për tituj të librave, egzistojnë libra të shumëta, vëllime të shumëta në të libra s'ka kur gjatë jetërve shkrunë. Egziston filan libra, filan autori, filan libra, filan autori, filan libra, filan autori, filan shtëpia botuse, ketë libor e ka kritiku këtë djetarë, e ka vlerësu këtë djetarë, E ka botue, kjo është të pi, ajo është të pi A ti s'kipë kërgja tjetar Vesh njëftim me libra Djetarët kanë thanë Ki ilm i Zotit Në tokë, këto shkenca Këto dije, këto land Këto gjohuri Këto doktoratura Qka të dush? Mirë po A mundet me thanë ajdu ti Qka është me kjo? Dije, shtashun e hi e vjedhi E beden, asni herë Hajdu të të më profesional në botë Së në të vejnë në ashtë në shkënë për e dijes Përveç nëse dënë dietari me të adhanë me vullnetin e vetë Andaj dietari të kanë dhanë Dietari në mbytë E vranë E, vran, e burgosë E torturan Ama elmin së një merë Përveç nëse hajdu me të adhanë Kjo është fakti imbrekudhisë Se elmit në, në këtë botë Andaj të gjitha pasurit vëzër Dhe të nderuar xhamat, janë objekt muvje, ta vjedhin. Punon me vit edhe dikush ta marr hazin. Ta marr hazin. Mir po, pasuria e marrë në dije, investimi në dije është padrina dhe më i sigurt ti. Më i sigurt. Ti, ti mundesh me hijë shtëpi dietarit. Ti mund është me avjedh librat Ti mund është me i djek Libra, kanë djek në të kaluar Shumë Libra, kanë djek Djetar, kanë djek hoxalar Kanë tërturu e musliman Kanë tërturu një shtë dijes Par Ajo që ka qenë në gjoksat e të tëre Ska mujtë më mor Ska mujtë më mor Me as një loj i fuqie Sepse Zotë Ion Gjellë Gjellëlu E karujt djen Padrina Andai Allahu Xhelal Xelalu kur e ka përmend dijen në Kur'an, djizmonë ka përkatësua vetvetja. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qi e ja ka dhënë dijen më të madhe, ka dhënë Çelsën e kamune. Çelsën e kamune në surën Ta ha, në surën 20 atje. Ka thënë Allahu Xhelal Xelalu duke e këshilluar Muhamedit alayhi salatu wassalam Anë nuk kishë bollë dhije pengamberi a.s. Shumë dhije Shumë dhije kishë a.s. Anë nuk mund të me Kuranin që a i kishë zbrit Me konkludu dhije tjera pa i zbritit qka tjetër e re Po, mirë pa Allah e kishë mësu një mesele Qelsët i kam une Qelsët i kam une Qka i tha? Ta si dush dhije ende Si dush Allah dhije qa me po tha u e kur rabbi zibni ilme tha duaj o zoti jen shtoma dijen kujt o zoti jen shtoma dijen a vetëm të ti është dija vetëm të une dhe veqo ne e kam qelsin po qenë libra për para bojrom qenë libra, po libra për para bojrom shpjegaj e kuptaj e po nga së borna dhe shkurgjoh qenë libra për para janë po njësë nuk i kuptojnë ata Kur'an, gjithë kush ka në shtëpi në ti, vallaj, gjithë kush nuk ka shtëpi pa Kur'an të muslimanve, pa janë njërzit djetarë, a e dinë se akonë ta, a e dinë se shakonë në Kur'an, ja, vallavin të hoqë, a i dojnë, që ki ajeti, që ka për dhëtë, se se ne të mërë veshna. Pra e kanë të shtëpia, pa dry, pa kur gjo, kur dojnë dhe qelin, po se ne mërë veshë. Sepse Allahu Gjellë Gjellëluhu Je ka caktu disa rrug të dijes Sënë e merë ata përvece A i cili ka mor izën Për Allahu Gjellë Gjellëluhu Andaj Allahu Gjellë Gjellëluhu i tha Muhamid Dharaj salat e selam Va kur rabbi zid një ilme Thuaj o oh, zoti jem Mashto dijen Mashto dijen Kjo pra është pasurija e cila Djetarët e kanë përmenjë Se nuk ka dry Dhe nuk është në mundësi për të marë, përvesën në përrrugët e veta. Përvesën në përrrugët e veta. Andaj djetarët kanë thanë, ku ishdo që e kërkon diën, e ka vetëm një qelsë. E ka një qelsë pas studimit dhe pas hullumtimit, dhe pas qasis që shduhot në i diës, kanë thanë, qelsat e kuptimeve dhe një hurive janë të zotit e bare kjo vëtë e ara. Janë të zotit gjellë gjellë e luë. Adha i djetarët kanë thamë Kushe përmendë Allahun shumë Ishtohët dhia Kushe përmendë Allahun gjellë gjellë lu hu shumë Ishtohët dhia Argument Fakte sa të duash Fakti ma i madhë është Muhamedi sallallahu aleyhi sallam Fakti ma i madhë Se qelë sa të dijes janë të Allahu gjellë gjellë lu është Muhamedi aleyhi sallatu e selam Kyra vizotit Ka jetu 14 vite Këtër dhët vite Në mesin e njerëzën e në meke Kur kush nuk e ka dit Dhe kur kush nuk e ka vet Mohamedin Alehi Salat e Salam për diqka E ka ndit sa njëri mir Njëri bujara Njëri e do të mirë I ka një mund varfërit I ka një mund fukarat I ka një mund skamënorët Ka qenjë shpirëti madhë Po kur kush nuk e ka përkacu në dija ta Se nuk ka dit me shkryt E asë me legju Nuk ka dit asë me shkrujt, asë me ledzuh Nuk ka dit Alehi Salatu Sallam me kap lapsin Nga se ju e dini se njëri i cili nuk shkrujnë kur Kur ta more lapsin, zdi qish kapët Këni po njëri analfabes, zdi me shkrujt, zdi me kap lapsin Nuk di me ledzuh, mendo se knena është Apo knena, nuk di me rëndit shkronjat Kështu ka qenë Muhammedi Alehi Salatu Sallam His nuk ka dit me ledzuh As nuk ka dit me kap lapsin Dhe, dhe që andodhe Dhe ndodhë një ditë prej ditëve më jarë Gjibrili a.s. Dhe mi thënë, ikra A i tha I tha Gjibrili, lezo Tha une nuk di me lezo Tha ikra, lezo Munda para me ndonë një njeri 50 vjeqar, 40 vjeqar Kur nuk, su, nuk ledzo, ka mësu, nuk ka lezo Ska prej klaps me dorë, ska shku një shkollu Për një herë mi thënë Lezo Sa e randësh për ta Sa e fështirë, a ka ndodhë ndodh. një sëri, s'ka ndodhë. E dhënit e një rasë dikun, pasët vjeqari ka njësë, me ledzhu librat më të rana që ka egzistojnë, s'ka mundësi. I tha ikra për sëtreti herë, tha zdi me ledzhu, tha më kapi dhe më shtrëngoj i fuqishëm, dhe më tha ikra bismi rabbi këllë dhi khalëq, ledzoh me evën e zotit tani cili ka kryu e. Dhe ja ledzohi ajetet e surës el-alëq. Dhe preja sa Preja saj ditë e ki cilis din të me ledzu, nuk din të me shkrujt. Qa i tha? Allahu Gjelle Gjelajve. Te e ki kitë ilmi e njerëzve. Soda është a i prisi i njerëzve në dije, Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam. është prisi i njerëzve në dije, i jove të më në këtë dije të shka, ka propaganda për ta, për kufizu ilmi në Muhammedi sallallahu aleyhi wasallam në qështjet fetare. Asni herë nuk ka mjekësi nuk ka shkenc nuk ka lande cila studion në tokë zanafila t'i ka të Muhammedi Alei Salat e Selam fshehë ata për nuk fshehë e ta e është e Muhammedi Alei Salat e Selam muslimanët në të kaluarën kanë qenë qelsat e gjdo shkencës që ka sot e gziston qelsat e gjdo shkencës që ka sot e gziston mirë po me kalimin e kohës me dobësimin e muslimanëve, me lanjen e muslimanëve të studimit dhe shkencave, i kanë marrë të huajt, i kanë fshi emrat e muslimanëve, i kanë vendosur emrat e tjerë, do ti mendon se filani dhe alani prej shkijeve e kanë bërë atë, ajo është e muslimanëve. Ajo është e muslimanëve. A ti pak më gritën muslimani. Se bazamentet ja ka vendosur muslimani, këtë tjetri vetëm e ka përparuar. Andaj Tëna sa të diës janë të Zotit Jonxhël Gjell Xhelalu. E ka vënë njeriu në më të pa shkolluar, më të padijshëm, më të njeriu i cili s'ka ditë me prek laps në luftën dhe në marrëveshjen e Hudejbiës për ta vërtetuar kët pa lezhshmëri dhe pa njohuri të lapsit nga Muhamediu Alayhi Salatu Wassalam në luftën e Hudejbiës, marrëveshje mes Muhamedit dhe arabëve. E kishin një marrëveshje Dhe Arabët dhe në të suhejlin në Amr, ishtë nga anë e shkijëve dhe shpën të se pranojna që i e Resulullah, pëshijë e Resulullah. Shkuje Muhammed, Ibiri Abdullahot, kaqë, pëshijë ati i dërguar i Zotit. Se më konë i dërguar i Zotit, nga nuk luftojna, po nësë besojna se i dërguar i Zotit. Që ka i tha? Në atë moment ishte Ali ju të shkrujt, pa vallaj nuk e pëshijë. Nuk e fshimu dhe Muhammed Rasulullah Muhammed Aleyhis Salat e Salam i tha Fshia o Ali Fshia Se në këtë arme po mardheshe Të nuk këmë besojnë se jam Rasulullah Fshia Pa nuk e fshia Rasulullah E thidi një sahabe tjetër Muhammed Aleyhis Salat e Salam Dhe e mor fletën Me dur të ti Të ndërshme Tha kush krum Kush krum Kua problemi këto Ku shkronk do Muhammed Resulullah. Nuk e ka dit ku shkronk, alayhi salatu wassalam. Po ke do edhe doze s'ka dit. Po ke tit xhallar çka folin, e ke dietar çka folin, e ke ilmit unjës ka dal nga buzët e tij alayhi salatu wassalam. Po pse Zoti e ka vëçë këto? Po pse s'ka s'ka dit ku Muhammed sot një ani për ju me ja oprua emrin dhe mbiemrin. A e dini ku shkronon? Analt apost me një ardh. Shkënjen e parë sa tash i thiu çemrën jam. Mi të qita të njëshin emra dhu që emrë jem Ajë nuk e ka pa Alehi salatu e selam Por Allahu Gjellet Gjellelu E ka qujtë njeri jun ma të dishëm E ka qujtë njeri jun ma të dishëm Po qka është këtu meselja Allahu Gjellet Gjellelu e ka pa Muhamedin Alehi salatu e selam Në këtë form Që njerëzit me than Dhe mu bind Se nga qiki njeri Qiki ilmë Së mundët me dal Ki nuk mundët me pa emrin e vetë Se ti ku shkru rësullë Allah Nuk e di, nuk e shef, nuk e kupton Dhe nga goja e ti në del këto ajete 6620 e diçka ajete Dalë nga goja e ti e ndërshme Dhe njerëzit mbushën me ilmë dhe dije Dhe ajë nuk ka ditë me shkujt dhe me ledzu Huëllë dhi baathe fil umi jine Rësullëm minhum është Allahu Gjellë Gjellalu i cili Nga analfabetet E kanë gjithë një analfabet e ka bó prijes të dijes prijes të dijes andaj nëse njeriu dëshiron elm dëshiron dije a dija është se ndi më ma i madh sufian ibn thauri jauni për dietarëve të muslimanëve të mdhoj të gjeneratave të para mas sahabëve të pejgamberit alayhisallatu wasalam kur kanë fol për dijen çka kanë thënë men eradet dunya fa alayhi bil ilm kush e do dunjën botën Leti përmbahët dijes Men e raden e akhira E kush e do akhiretim Leti përmbahët dijes Dhe kush e do dunjojën dhe akhiretim Leti përmbahët dijes A kini pa gjema të dikush me dash gjahilin Zdi kur gja As dunjo, as akhiret Kini pa mu vlerësu ki njeri Jo Të prishet vetura Të mjeshtri dijes a gjem Të prishet dhomi Të mjeshtri a tjetë mjeku të prishet barko të mjestri me njëhera tjenë doktorë, të prishet telefoni kuina ja e ebë, të mjestri atje. Qka do që prishet? Allahu Gjellë Gjellëllu ka caktu kategoritë të dijes, i cili e njef landën, e njef materjen, dhe i din ka hinë së mundjet dhe ka dalin. Andaj edhe ahireti është kështu, kush dënë dije, kush dënë privilegjë në dunja dhe në ahiret. Në ti përmba të dijes Dhe në këtë këtale të ashoqëroje Emre në Zotit të bare kjo e te ara Mës të haroje Allahun Gjelle Gjelle Gjelalu Për nga meri sënë Allahu Aleyhu Sallem Në shumë hadithe Ka përosit Që kërkimi dhe studimi Dhe kërkimi i dijes Mës të jetë Për dikat jetër përves për hirtë Allahu Gjelle Gjelalu Andaj njeri u Njeri u Kur shkollohet Kur krin shkollu A mundët aji me thonë se une që shtu shkolova pa mësus, pa arsimtar, pa kërkush që muaj më ka gjatë dorën, këtë elme ka mërë vetënë, jo, dhe mohimi mësusit është pa edukatë të nxansit kërkush së ngonë mësane. Sendi parë që nxansin e banë nxans me edukatë dhe tërbije është me përkatsu elmin kë e ka mërë të mësusit për filan mësusit e kumor, për filan hoqës e kumor, për filan djetarit e kumor. Kjo është e debi parë, po mirë në kretë komplet kuj duhet më ja përkacue. Allahu te bare, kjo te hala. Me thonë, s'ka një metë që na e posedojna, s'ka begati e zotit që na e shiojna, dhe e shvizojna, dhe është në shërbimin ton, vetëm se e ka... Zëna filën Të Allahu të barëke Ka thënë Zotë i unë Gjellë Gjellë Në surën Ibrahim Wa in të uddu Nirmët Allah I la të hësuha Edhe nëse ju Mundohëni Mi nëmru Të mira të Zotët Sa ju ka thënë Allahu të mira Ju s'kini mundësi Me i kufizua Qish me falën dëru Allahu Gjellë Gjellë Ka mësu një fjali Ju nuk dini S'kini mundësi Une ju mësaj qish Thuni Elhamdulillah Elhamdu lilla Falëndërimët më apsolutet Pa funshme janë vetëm për Zotin tonë Te bareke të Dhe thuni Allahu ekber Allahu është mëj madhi më Dhe thuni Subhanallah është i pastor nga të metat Zotin Ska të meta Të metat janë të na Nërsa Plëtsimet Absolutizmat janë të ajë Gjellë gjellë luhu Gësena flejna, pushojna Dhe kemi nevoja Dhe kemi dëshira Dhe kemi lakmi, dhe kemi urrejtje Dhe kretë këto, Zotë i unë Gjellet Gjellalu është i pasër për tëre Ska nevoja Nuk ka lakmi, Allahu Tebare Kjovë Teala Oj, aj, emri ti është El Muhsin Bamires Absolut Qështja Zotë i Gjellet Gjellalu është vetëm Bamiresi, vetëm e bamiresi Pa përfitim Pa përfitim Andaj dhikri dhe përmendja e Zotit Gjellë Gjellëlu i jak njëriju qëllësat e dijes dhe prej kasoj qka dijetart e kam përmendjë është se përmendja Zotit e bare kjovët e ala e ndihmonë gjdo student gjdo nëzans, gjdo plak gjdo të ri, gjdo të më shumë që të më ndihmojët në cilën dëmojës që ashtë me i zxedhë problemet e tina nuk ka njëri i cilin, i adorzën qështjen Zotit Ja dërëzën qështë qënë Allahot e ajtë Allahe pandi Valla i shpesherë njërzit Kure ditë të si është i aftë E ja ka dhenë Allah kudretin dhe aftësit Me ja lipë një punë të krim Të krim dhe i thë filani Njërë së përënë, filani të krim A i ketëri nuk i djetë Allah filani, qështë e një ofë në të krim punën Pa ka mundë si mu ba filani, Allah i sigur të njërzit E Allah me qenë objekt Nuk i djetë Kështu njerëzit dojnë me trajtu Zotin tonë Gjellë Gjellëllu. Filani sigur të kije, po Zotin jotë, po Zotin që ka e ka falqat filanin, as ka mundësimi të gripunet, po, po vetëm kërkojnë, trajtim me Zotin që shikahia ati, Allahu Tebare Kjoa Teala, e lusim Zotin tonë Gjellë Gjellëllu hu, që Allahu Gjellë Gjellëllu hu, dhe i mundëcanë që të gjuhë të tonë të janë të lagura me përmejnë në Zotit. E lusim Allahu në gjellë gjelalu, që Allahu të gareke wa ta'ala, na furnizon me dhije të dobeshme. E lusim Allahu në gjellë gjelalu, që Allahu të gareke wa ta'ala, na munësën me morë nga burimi, Dhe nga dija e madhe Muhammedit sëllallahu ari i sëllem Elusim Allahum qëllil qëllaluhu Qëllau të pare kjovëtarat në eshtëton vullnetit Në eshtëton ambicim për kërkimin e dijes Kërkimin e ibadeteve Punët të mira Elusim Allahum qëllil qëllaluhu Qëllau të pare kjovëtarat rinine musliman Në Allahum të veddisan الله تبارك وتعالى مسلمات قدشان الله وتديم سقم نارت نبويات الله تي پاسوران اي پاسوليكا ته مسلمان والله تي بان تجيمرد نبويار انسي الله جل جلاله الله تبارك وتعالى عباديت تان الله تي بان قبول جنوه ده مكاتد الله ت نهيفال اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين